Hausteguna dugu eta haustegunero egiten dugun bezalaxe, zuberori begira jarriko gara gure lankide lankideetalagunden titikarrek altekin... Kaixo! Unon... Kaixo! Ondo? Bai, bai bai bai bai, pixka bat, ez natzen ari, ola, pixkin, pixkara, pixkara. <laughs> Bai, da? Bai Bueno, asteburu hi buru mugitua, izango zenuten zupurretzen eh, dute hautez guen neak eme dio eta bueno, haimat eh, eh, ditugu, ez da? Bai E, Asteko parikamenak eta oiartsuneko hiratiai eh? Normalti aste artean agertu behar nuen eta right. gauzen komentatzea horea Azkenin, bruti pasa, umea gaixo eta... Gauzak, horako eh, bueno, gauzak, pasatzeia, gauzak Despistatu <susur> Beraz, ba, ekin dezute balin ba, e, Franziako Estaduan lehen da karitzako hauteskundeak egin dituela eta bere sorpresekin agertu dela direla hautezkunde hauek lehenik, Marine Leopenen igoera, eskuin mutu ja eh, kasik eguneko hogeian behitako frantzeko estadoan, beren txuberuan, oeindik ez, oeindik, eh, ba, hala ere egin ditu bederatzi koma hoita hameka, eh, salto edera, pasaden eh, hautezkundetan behar, lehen bere aita bostetan kokatu abeitz bost inguru hortan, beraz, ba, egin du kasik doble eh? Mm -hmm. hotan, baina, bueno, bai, karsik doblea Ala ere txuberuan Gori edo larrosa gelditzen da François Loholam alderdi Sosialisteko lehen dakaria aurrean Beita eta Atzean, oso atzean Hamabi puntu Uztemaiten dizkio Nikola Zarko Ziri eta gero Igoera ba, ere bai e, Hemen txuberuan da alderdi Komunistarena, ja uneko Eguneko hamarauera iristen baita beraz, bueno, eskuin mutura gora-gora, baina eskerran nagusi gero jakin berdena da, eskuin mutura horren igoeran, harri garria, balin bada harri ere, ba, badela diente asko, diente langilea dena, langile mundutik etortzen dena, eta pixkat abandonatu, edo asko, abandonatua sendi dena alderdi klasikoenganik ganik, izan ditian esker edo eskumakoak, Baudite edo sentitzen dute bazer gutsu publikuak eta gauza gutikentzen dizkietela, halaak gero eta muriitzago direla eta ba, nola azpait beren bizkar egiten dela mundializazio honeko saltzak orduan bazer, gogorrenari e, boto ematen dute eta eta horregatik ere igotzen da eskuin mutura., <hazurra> bueno, eta git, emaitzak eskura dituzu, mentzate maulen? E, maule bertakoak ez, nebensu bereko horrokoak uh -huh. nituen eskutan. Bai, e, ba, gero emaitzak berdek, nahe bali maitutzu, e, berdek hiru e, koma bivakarrik dute egiten, beraz ezkoin muturak bederatzi koma e, hiru, gero Nikola Sarkozi emerezi irudoreita bost, komunistak esando tehuneko jaha malaua, eta beste... E, Ba, zeak, erdiak, zentroak modemak hemen egiten du edera, ham, eguneko hamazazti pasa, estadoan bederatzi eta justu-justu izisten delarik eta geho ba, François Hollando alderde sozialista Frantziuako heina beno gorago egun eta rogoita hamabi berroita bostean dugu Frantzian egun eta sortzi inguru hortan delaik mhm mm Bueno, hautezko e, neak halbo batera utzi eta Bertxo Topaketak aipatuko ditugu? Bai, Bertxo Topaketako antolatua dira eta bertsolarien Bertxola, e, Bertxolarien lagunak elkartean ganik eta iparaldeko Bertxo Eskolatako umeak bildu dituzte bai gorin eta bai suberdoak eizan du bera delegazioa, sorrutako ikastolako umetxo batzuk izan behitira Egan behar, hemen ere bai ikastoleta enbidez dela gehienik ikastola, edo, bertsoa ikasten, eta ba, suberoko mutildetan eskakean ziren, gehienak neskatxoak ditugu, hemen, bertsoa tanari direnak, mm -hmm. eta pasatu dute, egun bat han, ba, igorgin, beren adineko beste bertsozale gaztekin, Ba hola, eguna pasa, zen bertsoua bakarrik bazen musika bazen antzerkia ere bai egiteko antzerki egiteko, egiteko para da, eta bueno, aitzaki bat pixka erkartzeko eta gurasuetatik ugun egun batzuen goxatzeko egun baten gosatzeko eta ondo pasatu zaiera diote eta beraz datorren urtean berizizasteko prest.: mm -hmm. Bueno, eta bestalde berriz ere gabonetan egiten den bezalase otzarrriak seagaizzan. Bai, hori da, da Biscaito yaktsunen sistema hori baduzute, eh, da e, jendeak, gendeak ordaintzen du holako eh bat eurgo eta astero etortzen zaio xaski bat eta Hemen erereholako sistemak badaude aspalditik gainera eta horek ba nahiko laguntza polita ekartzen die hego hemen e, hemengo nekazari batzuei, zenta otarri horietan topatzen baita barazkiak noski baina baita ere e, gaz, gaztaak izan nahin ahunz behi alaardi eta topatzen dira topatzen da ere bai agagia mm -hmm. e, ziki zikikitxekorenana. Eta, bueno, ba, ari da hasitzen beti, sare hau, eta, bueno, nekazari entzat benetazko laguntza zen eta askotan, beren, ekoizpena, tx, e, nola esan dezake ekoizpena aurretik saldua dute, dirua sartzen zaie, beraiek benetan saldo aurretikan, ordon, ba, inbertzio pixka baten egiteko, eta aukera emaiten die, eta nahiko poliki heratzen da, otarre hauek biologikoak dira denak, eta bueno, ba, pixkana-bixkana gaztet batzuei berrezikagor baratze gintzan, ematen die gogoa eta instalatzeko eta horretaz bizitzeko eta, bueno, ba, beti kain bat le, laguntza horretan mm -hmm. bueno, bat titika e, ez da gitzatze gehiago badagon, e, bueno da, ba, eskerrik asko eh, eta hurrengo hartze garte bale, magur